Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Dagens udsendelse byder på nyt om en opdatering på abekoppervirus, der har stor betydning for Bavaria Nordic og Netflix, som dropper produktion af nyt indhold på dansk. Der er også lige en opdatering på Elon Musks bud på Twitter. Og så tager vi et hurtigt tjek på de finansielle markeder. Og det var stort set kun børserne i Skandinavien, som har lukket på grund af anden pind dag i går. Og lige apropos anden pind dag, det betyder altså, at næste gang Danmark har en helligdag, så er det juleaften. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Udbrud af abekopper fortsætter. Der er flere end 700 tilfælde globalt af smitte med æbekopper i det gangværende udbrud, inklusiv 21 i USA. Det oplyser det amerikanske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, CDC, hvis undersøgelser nu også tyder på spredning internt i USA. Ud af de 21 tilfælde i USA menes nemlig kun de 14 at være rejserelaterede, det skriver nyhedsbyrået AFP. Vi har også mindst et tilfælde i USA, som ikke har en rejseforbindelse eller ved hvordan de fik deres infektion det siger altså en talsperson hos CDC. Og skal Nordic, de har været i den siden udbruddet, da selskabet er det eneste i verden med en godkendt vaccine mod abekopper på markedet. Forløbet så er det godkendt i både USA og Canada. Og flere lande har valgt at lægge bestillinger hos Bavarian Nordic på vaccinen efter udbruddet og selskabet vil på tirsdag giver en opdatering til investorer og analytikere om selskabets aktiviteter i forhold til det i gangværende udbrud. Og det er altså i dag, tirsdag, her den 7. juni. Er Elon Musk ved at trække helt i land med hans bud på Twitter? Det spørgsmål, det stiller blandt andet Per Hansen. Han er investeringsøkonom fra Nordnet efter nye meldinger fra både Elon Musk og så også fra Twitter selv. Det skete i går anden dag. Mere og mere tyder på, at Elon Musk har foretaget et impulskøb uden for alvor at tænke forudsætningerne igennem. Det skriver Per Hansen i en kommentar tidligt tirsdag morgen. Elon Musks offentliggjorte planer har været, at Twitter over de kommende fem år skal næsten op antallet af brugere. Og i den her scene, der virker det mest som om Elon Musk enten 1. har fortrudt og været for hurtigt ude, eller to vil genforhandle prisen til et lavere nu. Lavere niveau, lyder det altså fra Per Hansen Nordnet. Jeg vil også lige oplyse, som Per Hansen også er inde på, at forskellen mellem budet på 54,2 dollar per aktie og så markedskursen på Twitter, den har altså på et tidspunkt været så stor, at hvis nye investorer i Twitter vil investere i tiltro til, at Elon Musk har helt med sit forhavne, ja, så kan man forvente en stigning på 50%. Netflix stopper udviklingen af nye serier og film i Danmark. Det har streamingtjenesten meddelt sine danske samarbejdspartnere. Det skriver politikken. Avisen har forsøgt at få en kommentar fra Netflix. Og Netflixes beslutning kommer som reaktion på en rettighedsaftale, der blev indgået mellem producenter og filmfolk i december. Aftalen trådte i kraft i januar og skal sikre kunstnerne bedre betaling. Tidligere der har Netflix også fraskrevet sig sine rettigheder mod ø, udbetaling af et indgangsbeløb, men altså med den nye aftaling, ø, aftale, der modtager og løbende betaling for deres rettigheder. Vi tager lige en overflyvning over de finansielle markeder, som, ø, som altså for de flestes vedkommende, i hvert fald hvis vi taler aktiemarkederne, så var der åbent i går, ø, mens vi i Danmark nød pinsesolen. Øh, de amerikanske aktier, altså på Wall Street, sent i går aftes, der var øh, små øh, stigninger. Øh, de laler øh, ud, ligesom de gjorde i fredagsjøret, med nogle meget øh, pæne stigninger op omkring 2%, men det faldt altså lidt til jorden igen, efter at rentemarkedet, obligationerne, obligationerne begyndte at falde, det vil altså sige, renterne stiger, og så begyndte aktierne altså at sætte sig lidt i går aftes på Wall Street. De, de markeder, som havde åbent i går i Europa, der var virkelig god stemning mandag. Hvis vi måler på Eurostox 50, som er sådan en form for c 25 indeks for europæiske aktier, så steg aktierne i Europa med 1,45 procent. Vi er tilbage med flere nyheder i morgen. Det her, det var Eurinvestor Morgennyheder.